Gabon eta ongi etorri metalgarrasira. Gabon eta ongi etorri metalgarrasera, antzete erratiko metal metalsayuri.comen era eta bakarrenera ere bai 89.790.5ter -ta eta interneten medias metalgarrasian.wordpress.comen. Eta gaur sayu e... ber... ah bueno e... astudu esatea, Facebooken ere bai e... aurkitu gaitzak ezuela bai txorrotxean bai Twitterren eta baita ere non ginear bai. Ah, email kontuan, e kontuan. metalgarrasa@gmail.comen horre bidali dezaket dezaket zuek. Hausak Esta gaurre, ensayo berezia. Ben. Astean hartzen <risa> egon garen bezala, aur gaurre. <risa> <risa> Gaur Kraust kalekoak motrikotik. <risa> Gabon. Gabon. Ongi torri, eskerik asko tortzadatik. Se veis, se veis. Hombre. Ala gartu ke karritu ta ezna. Son más guacarán. Que qué bai bidali bidali es e, o sea gasolina factura bai <laughs> dietan jarrai Baka eh orain dela orain dela ia, ia bete bat goinean e, donosti, don, Donosteko Tokaretoan aretoan, e, Krausk eh No Drama eta Dedestan taldeak entzuten eta bueno gaur hemen izate aukera esan dugu eta beraiei ba elkarrezketa txiki bate hingo diegu eh beren disko berria aurkezten ba, ari direlako guda berria diskoa uh -huh. Eta pizkat hasiko gara, ez? E, jarreko dugu agian diskoko pizka bat? Bai, bai zen bereko abestiakin hasiko gara. Hori da, guta berriak hasiko gara. Horrentzatu zen gudaberria guda berria bestia, e, izen bereko, diskoaren izen berekoa bestia. Eta, bueno, ba, joan den urtean, aurkeztu e, zenuten diskoa da. E, diskoa esan bezara gudaberria da, zer? E, izen ari dago kionez, ba, zer izlatu nahi zen duten izen honekin edo? Joku ez? E, itzen jokua, jajajaz? Bai, gudaberria <laughs> plazaratzeko ginen, eta, bueno, ba, da hitz jokoa, eta gero ba, hitz joko horri eta azbaliatuz, ba, saiatzen gera ba, letra burra, izen, ber, izen buru berdina duen abestian, gu ba, bueno, da berri bat duten buruen ahipatzen mm -hmm. du. Haizla, horre, askenean, ba, pixkat kritika moduko bat da, askenean e, gizakiak, e, bueno, pixkat sistemaz, sistema kritikatzen edo gizakiak e, Lur mundu arit, negin dugun bat edo... Bai. Zer egiten garen eta noragoa zen, biharko. Bai, Guda bat bukatuta, o oh, bukatu gabe, beste batean ozten gara ez da? Hori. Guda berri. Lurra, hizkuntza kulturak, eh, bai. guzti hori hain da. Globalizazioak gure laguna ez <laughs> Bai, bai. <laughs> Bai, eh bueno, eh e, informazioa ba, pilatzen on gara, eh edo bueno, gazteako Gazteakolkarresketa baten e, intzun zungetuen, ba zuek esaten zenutena eta bueno, aipatzen zuten bertan ba hobekuntza ba, handi egon dela maketatik. Eta gaur ordu justo etorri etortzen bai komentatu zute, hobekuntza handi egon dela maketatik e, diskora. E, Eh, bueno, lan egiteko be, maketatik eh, diskora egiteko pa lana zegoela edo E, zer esan nahi du horrek, e, zuen maketa mierda batzela eta... E, Zine <laughs> ez. Da lan bat oso arro gaudena eta momentu horretan isladatzen datzen du krausertzen. Mm -hmm. Ezke, bai, da azkenean prozesu natural bat izan da, horretaz, maketa izan zen momentu baten erabaki geniona, bai, aurrera pauso bat egitea, bat egitzen zuzenekotan, bertziu eta asko ibiltzen ginen. Eta bueno, esan ginen, bueno, hau beste hau bedakau, eta guazen probatzea, baseretan grabatzea. Mm -hmm. Baina, bueno, baliabideak ere ba, oso motza genean, e, lokaletan grabatu genuen, lagun batekin, ordenagailua oso gutxi erabili abili genuen, Zaba, laguna esen ondo moldatzen ordenagailua ekin. Orduan pila bat duz... Sintan grabatu zen noten. Bai, bai, digital <laughs> zinte, holako. Eta, bueno, ba, izan zen, emaitza, ba, izan zen, oso arro gaudenak, eta beha momentuen hori xean zen gu ginenak. Ez mm. ginen onauak eta geizk erten zela, hori egire gertatu dutzen da batzuta, baina ez hori xean Eta gero hortikan horreak torre dana izan da, gau ere pixka bat zer jarri ginenak, kompozak eta ere beste garrantzi bat eman ginen. Evoluzio bat. Evoluzio natural bat, estrukturaak eta denakien, mm. ba... Eta ba, hori dena izla datzeko, apostoen ba, ginoen, ba, bueno, estudio profesional batean, eta horre dena batuta. Biskak, ba... eh, Juan, Juan Zineta, zaintzen ez, guztiak, eh, letrak, musika, produkzioa. Ba, detaile gehiago, es? eskenean, denbora gehiago hartu genuen eh, ba, bueno, bat, lantzeko edo buruan geneukan hori, eh, ba, eskenean diskan izla datzeko. Mm. Eta, ba, bueno, gero samplerrak ere sartu ditugu diska honetan, ma ba, menean ez da eta Dena gehiago milimetrora edo ezakit detaile gehiago ekin, eta ahots garbiak ere sartu ditugu, eta guen horra, gara pizik. <gugurri> <bekin>, maketan <selle. gurri> pentsatzen genuen netzat hori sentzela idea, e, maketan aselatzen genuen e, lokaletan jozen genuen, orduan lokaletan daukagu bi gitarra bajua, haots bat, e, kuruekin, eta hori. Baina kero ikusten duzu beste produksio guztietan eta gu kontzumitzen dugun produksioetan mm. ba, pila bat agozola, samplerrak, e, ba, gitarra gehiago arregloak ditzen dena, eta produksioa. Trapa, trapa. Pero, horra, <risa> hortara jun ginean. Horre hori dena bilatzen aberatasun bat ematea. Mm -hmm, mm -hmm. Eta, bueno, eh, komentatzen zenuten eh grabaketa, bueno, grabaketa eta prozes guztia, ba, zai izan dela. Hotza izan zela ebai. bai. Sutan ere konparatu dabatz ere, ez da? Bai. Kostatu da eh grabatzea, e, bukatu zutete bizkat kokotaraino. <risa> A ver, eh, izango bea. E, ez da goingo arazoik esateko E, gure estiloa, itxandan, ba, bueno, batzu grup metala bezala, ba, etiketatu duten hau. Ez gustatzen ikula eh? gustatzen, guri ino <laughs> metala eta gero bereianare. Egiteko azkenian oso teknikoa da, eta dana junbehar da, ba, soinua, bai bateriak, bajua, mm -hmm. gitarrak eta kolpeka. Orduan du, anorraks ba, suposatzen du, grabazioko momentuan ere junbehar dela ba, milimetrora. Ez da, rokeko talde batek egiten duen bezala, ba, zuzenean mm. jo. Orduan horrek dakaseltasun bat, ba, luzea izaten dela da grabazioa, mm -hmm. dana zehatzakon behar denez. Horretxikan pizkada bukatu guen joan, ba, kokotera ino, <laughs> txe ba, zuzeneko talea izarretxea guztatzen hori Horri den egin da, gero bigarren erronka zan, ba zuzenean hori aldan dugu etoen ere, matea. Eta mm -hmm. gero gainera, torten ginen, ginen lanetik eta pizkate <laughs> ordutegia, Eta, amot dut behar, edo... Bai. Da, egun guztia lanean, eta gero grabak eta egitera, eta... <risa> eta hau, ez da ondo atera, berriro errepikatzen, ezta? Bai bai, bai, bai. Bai, eta, eh, bueno, bideo batean ikusi dugun bezala ez? Piskat, egien kokotera nio gatuzen nuten, <risa> bai, bai. e, ez dakit, ez? Mentira bestia... <risa> Manu txauen cover bat egiten, hau, agian zuzenekoan ez dakit, niko izango du luke da, ez da? Agian ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> bai, agian bai, eskaregu lagotxeak eta, bueno, nahiz eta saturatu eta beti plaza egizunak, eta beti antxekiruan ibiltzenak, eta moruko <laughs> zervezak, eta... askotan esaten dugu, ba, gu, gure musika, ba, jente asko ezaten du ba, zarrata mila, ez da, ba, gure eta deskarga bat dela ere, <laughs> bai, eta... Ba, momentu horretan mm. guretzat deskarga izan zen, mentira besti hori, ez? Teori, ja horre ospak honetan hasi ginean, ja, ja, bukatzen dada, da eta venga. Bai, entzako, ba, ikusi ez duen ba, horre dakatzute youtube bideoa bideo ez da, da bai. bukaera da, horre Ez hizo. esan bukaeran dela, hola kanta bueno. guztiak ontsumitza behar. <laughs> Buka erada baina eh, tartean eta ziren, detaille txoaak. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta hor, bueno, grabatu <laughs> grabatuta da batzu baina... Eztira, ez dira, ez dira. Eta orokorrean korrean eh, diskoren grabak eta ekin Bai, eh, bai, oso gustora, oso gustora. Eh, Azkenean buruan geneukana bat diskoaz. Eh. Uh -huh. Bai, kolaborazioak eta guztia, ez dakit. Azkenean buruan genuen ideia, asala eratu dintzen, euk oso laguntza handi bat, izan txalalde bat ekan hendik aldeko berena, bera ba, jarra ginen produksio lan eta bezala, ba, taletik angin gertu ezaguen pertsona bat, baina pika taletik angin kanpozagoan. Uh -huh. Hortaz oso lagungarri izan txal, eta pila lagun duzuan, eta gero beste alde bat ekan ba, xular. Ba, e, rabaketako ardura duten bezala, bere estudietoan egin Orduan oso oso etxean zinti eta emaitzea guretzako bentzat, gero bestientzako, ba, publikoalentzako pereiek zango du, baina guretzako oso pera izan da, eta, eta gainere hori zen, segurtasun horrekin, ba, urrengoan ere, ba, estilo gertinera jongoinela, mm -hmm. jende gertinarekin, eta... Eta ez da egitea ipatu dugu, baina, estudio mutrikun, bueno, mutrikun, da bera mutrikun... Esan egin spam, esan egin spam, lasai... Grabatu <laughs> Bai, Ezan bueno, barra dut, e, maketaz duela entzun, baina, bai, e, bueno, disko entzun da, ba, bai nikus somatzen dela, ba, beraz tasun hori, e, samplerrak e, e, programazioak eta bar sartu dutela, eta nikus korrean, ba. dut hori soinu hori hori korrean, ez zuzenekoarekin zuzeneko konparatuta, bai, bai hmm. ematen diola ez osotasun bat, ez da? Bai, e, e, gainera izan zen grauak eta erronka bat, azkenean e, asularri ere pio bat implikatu izan zara, lehen da bizikoa aldia... E, Estilo hortako talde bat sartzen zena. Endika ere ba, produktu ere edo papel hortan sartzen zena eta gure txako banula ez, ba, gure lelengo lana. Mm -hmm. Orduan ez da gitxe, izan da lan borabilu bat eta oso maitza gona, mm -hmm. eta gai. Aipatu zu pixat zailtasun, haiek, e, e, zabaita semen zen, ez, ez garabak eta prozesuaren inguruan. Piskat, eh, zez zailt, bueno, nola ematen da eh, bazueke graatzea dituzute instrumentuak eta gero sintetizadoreak eta eh, soinu elektroniko guzti horiek txertatzea hori nola ematen da, nork egiten du hori? Bueno, hori aitzol eh, arduratu zen eh, samplerrak eta guzti hori, hori zanezu, ezin, eh? bai, bai, bai, bai. samplerrak eta egiteaz eta bera... Bera egiltzen doelako kontuekin, da, da ba, idei abesti bat edo beste gainera, berak ideia ekarri xamplerrena eta hortik eraikiak, eta izan dira da, mm -hmm. bueno, xamplerraketa sartze hori, grabazioan, eh, ba, bueno, azkenengo agotza ba, sartu aurretik edo. Genaukana eh, bentaja batekin jokatu doela honen tan, aurreko ekin konparauta, ben, ventaja asko, askorekin, baina, garrantzitzuena zen, etxean egin genuela etxeko lan asko, nire etxean egon ginen dena grabatzen orduan, mm -hmm abeste hauek asko intzun genituela, orduan e, a, arreglo guztixak edo samplerrak eta ja bastante prestatuta ere man genuela mm. hori da beraz garzionetik lehen le le aipatu dugu olan pixka gainetik, hendika lehenko zela handika ba, e. e, da, gu geokau hor mutrikun e, MRK, mutrikuko roko letiboa ba, ba, errok elkarte bat da eta bera ere bertako kidea da eta hor ba egun baten etorri zen enzai ora eta ba, guztartu zitzaioen da, ba, nahi bat duzue lagunduko dizuet eta eta egin genuen e, Grabazioa estudioan egin aurretik, e, aurre grabazio bat, aurre grabaketa bat, e, Jonen etxean. Eta ba, Bertan lehenengo ba, ikusteko ez, Bertara joan aurretik ba, zer nahi genuen eta mm -hmm. eta berak azkenean guk bakoitzak basekien zer joten e, zuen, eta, ze, baina Bye. oso tasunean, hendikak berak e, kontrolatzen zuen edo Mm -hmm. Produktore lan egin zuen berak, ba, ez Bai, bai, bai, hori da. Grupa genekin bakoitza zer egite zuen gutxi gora bera, baina berak ikusten e, zuen kanpotik eta ja, mm. be, behar genuen borobiltzeko beste ikuspegi hori, eta soinua eta, guzti hori, bera, bueno, soinu tehnikaria da, ere? <laughs> <bolo> ba. Musika <laughs> mundu da, pila torte, da, ma, zipen. Mm. Erdoa, ba, borobiltzeko, mm -hmm. ezinbesteko pieza. Bueno, ba, pentsatzen du ja... Agien, etxen ba, bukatuko da, e, letren, atletikan eta barrez. E, Abestiak... Besti, Bai, pixkat, bai. bu bukatuko du igual berriaren zera bloke horrekin, ez da? Egen, eta jarriko du... E, zun bezala. Bai, bai jarretzen du hor den, e, bueno, bestien aldetikan han, ba, zuen letrak, e, bueno, naiko erremen dekatikoa, esan zuten bezala, ba, giz, e, gizarekinan razoak, eta hori... Gizartea gizartean Izartean razoak hori hori horren. Ere, bai, izartu zute, ba, adiz, e, lasa eta zabalaen, ze hori ez? E, nola emanda... Osa hori zuen zera bat zan da edo... Bai. Bai. Adibetsu, justoa urtean atera pelikula hori, urtean, lan guertan, atera zen pelikula hori ez dokumenta. Hau, amez. Pelikula egiten gozela, eh? E, ez, ez, egitean, kasualitate bat izan da, e, abeste hauken eginda, lentikan, baina, zan, eletra antzerako batekin, baina moldaketa bat egontzan, eta da, bai, ikusten genuen interesgarri xasala zahartziak, zara, joder, igual gu, ba, hogeita sortzi, hau ba, inguru beltan, historia jauba neiko sonatzen digu dena dakigu baina bueno datosenantzako ere ba, jakitzeko zer eta horrekin bezala ba beste historia asko ba goraratzekose badiea pertsona batzu momentu batetik beste da igual mito bi urtzea baina eztakeu sei historia dagoen atzean bai, dago, bai, bai, bai, bai. Eh, eskutatzen diren edo eskutatu naiz irudoan aldarrekatzeko gero bai. koize bai. hitzola pelikuleekin horresteago <laughs> esan ez ezgata talde bat denporia kendu jokatzen da eta ba, sortatu <laughs> dena <inda. laughs> <laughs> Bueno, gaipatu, nik ba, ditut, e, a nik pertsonalki ba kolaborazioak oso gustoko ditut, aberrazgarriak iruditzen zaizkit eta hotzen kontrasteak batez ere ba, iruditzen zaita. Bizi ema, bizia ematen dutela, eh? Ta kasu honetan, hori bilatu, bueno, bilatu zuen, baina aurkitu duzute nola baiteko integrazio hori, eh? E, ba, metalekin zer ikusiz da e, abeslari bat anari bez e, belako sartzeaz. Ba, Bai, bueno, zeu gezan zen bestela, eh Ze, kontrastea, bueno, egia esan abestia bera egin genuen lehenengo momentutik, hori dut beste aurreko batean ere aipat, neuko aipatu none agian ez dakite, ba, egin genuen momentutik ja esan genuen hemen eh honenboratik abesti bat da eta esan genuen ba, hemen e, gainera, bueno, taldekide batzuk ba analizaleak eta esan duen hemen en zenutela ligatzeko. Anariren de... <laughs> eta <risa> es... Bidali <risa> <risa> mendik eh? Anari... Es, es, es, es. es. Anariri bisaldu iartza jo mezua, eskerrik asko, bilozi ez, eta beti ongo da eskarteta. Bai, bai, ez, ba, hoxe, ikusten gendu nasan, e, ba, bere agotza hor sartzen zela, e, naiz eta berak beste estilo bat anabestu, e... Azkenean ez dakit oso da oso, oso hotz da, oso Ai. Ai, e, Lehen Bai. etorri gaizketan, eta bueno, hor izan. Anariken haseratekan e, estaten genio nau, Anari ga baduia estudiar dau, baina, agosto esa maña, eh, a beste xak letra ni que saco ni ere deitzen sion Anariderua, kantanarida. <laughs> <laughs> Orduan, oes, Gro ba horixen taldedo batzuk gibon, eta ariitza eta joan eta planteatu eta ba, onartu inzoan eta beti ongoa eskartuta. Mm -hmm. Eta ne gen bi gauza batez ere ba, bat kontraste hori eta pioa gustatzen zaigu ba, ba, musikari badalako baina pio bat, Eta gero besta lebatitekan, ba, batzutan metal mundua eta bidean komentatzen, oso itxixe izaten da, estereotipoatua. Mm -hmm. e, igual batzutan ere euskal mundutikana helden zen da. Airean asturak oso gaitziki kontsiratzen diga askotan, ez Bai, eta orduan gu gara ba, batzu, ba, juten gara, ba, napokairia, o, beste pila bat artista <laughs> entzitzen bertakoak, eta zer dutekan nukatuko dugu. Ba, nolestatu bueno, ingo dugu, eta ba, beraztasun hori aportatu. Ba, estilo o taldeki de entzuten du, bueno, oso estilo esberdinak entzuten ditugu, da gero ba, azkenean metala da, ba, patenok batzen gaituena, hori bai. uste du diskan bertan ikusten dela. Inoiz komentatu izan dugu, egin behar dugu zerbait estilo batera gehiago ba, esanunak, ez, hau da irtetzen saiguna, bai, egiten denate jaista, e, e, hori sortzen da, ez? Bai, ba, ba, ez gara joan behar ez daki egitera, ez? Mm -hmm. Da azkenean ba, hor ikusten da Hasta que tseragin A ver hasta sonar. Bai. Ba, horren, entzungo dugu piskat originatasun horren, eh, e, emaitza? Sa beste entzungo dugu. Okay. Etenbera? Bai. Eten bai. Metala inglesi zera. Euskaraz, bai, eh, zerra zik ez, ez. Bota horrein, bota orain. Oh! Bota Bota, zer Zerra izen esaten zaten. Bota, bota. Bota zendeari. Bueno, lehen... Eh, <laughs> Kotxean etorri eh, gara komentatzen, ez? Eh, baina... Elkarrezketa prestatzen hau. Ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Ez, bueno, punkas izan... Bueno, punkaren mogimendu guztia... Azizenean, darrok raiz kalba bai. eh, asko, eta... Asko eta ba, asko... Erderaz, o, bueno... Mm -hmm. E gastelania egiten zen, ez? Eta orain ere ikusten da, bueno, gero hori denborarekin aldatu behinda, bizkates, ba ertzainak eta bai. baina orain ere ikusten da metalarekin, azta, guk metala ba euskaraz egiten dugu, ba guk ba horrela gu biziz adelako eta sentitzen mm -hmm. guri hizkuntza delako, ez? Ba baina metala askok eta askok ingelesez egiten dute. Bai, eta ba ez dakitua, askenean Valen me comentatzen hon garena, eh? Ba, este deo tipoa gero va. Ba... Estilo esa parte, iskuntsa izkuntza, ere kopiatu egiten duten dute. Estilua... Bai. Zer bat aliz, eh, eh, ari bezentzun dut edo irakurri dut, ez, eh, zut buruz, ba joe, tipo hauek ingelesesegin balute, bye, bera bye. musika eta berritxarrak eta hitoiz eta pila bat adibideo. Balazia diazkin porque, ba, egin, egin balute, edo, edo, edo, Agian baia, ez da zerratetzen. Baina eske hori da, baina lehlengo talde horiek egon di da, erriko plaza txikitan. Baina no? inglesa e, zabezduko balute dezuk, dukiko trampolin hori, behin horra gora iritsa. Hizkuntza e, aldatu behar dezu, aurrera egiteko, ba. berritxarraken kasua da, aste honetan edo bazken aste hauetan, tabiela, ba, zebia, murtzea, bai. eta horre bai. dana betetzen. Bai, bai, bai. Ta gure da postua ba, gukinundik inorez gara horre dira egiteko, baina jandiako, zintzen bastu zutea bestean inglesez, bastu dalako izketan etxen, eta eske, eske, bat, ez niko baitra duzitzak, ez normaltasun bat Bai. Ba, niri ni bat ha batzuk izaten duten ba. niri ni ingelesa esateratzen saizkituta bai. Ah, Ez aukeraketabada eta eta hori oso oso arrespetagarria da, ta gero hori zen da, gero beste alde bat itegenero ertzen da, beste talibanismo bat. Ba bueno, bat euskalduna ingelesa ez abeste madu, abeste madu ezin duela jo erremu jakin batzuetan eta askenean beti gaizeltza alkarri hori egiten. Bei Ramstein esatea, ez? Eh? Ramstein esatea da ez, ez, Alemania res indaba, ez Ezagita, estatu ez, bat uto edo Joan, ezta? Bai, bai, bai, bai, baina hori esaten zen. Bai, baina gehiago igual amigo, va, ba, bat, talde bateko, oh, eta bat batek, eta jo, pizkat estero eta inglés sabe usted, baina bueno, va ba, igual, esta que se mueve tan sin darse tú. Taku batzetan ikusten gera, ba len hitz egiten genona. Ba, mundu gebi hortan dauan Ba, zelan eh, zangoruke, eh, ba, aretu batzutan da joteko, ba, igual euskalduen edo, igual errebindikatibu egia, estere batzutikan, baina gero beste lekuatzen da, sartzen gara, gaztetxe baterako, bai. eta ez tauko egun ez trompetarek eta estromboerik, <risa> horre dezin dugu, <risa> Orduan Hortuan, eska trompeteroa. Hortuan, <risa> ba hori xean, ardi ardalde biltzen, eh, <risa> eta ardi biltza, ardalde txurriak. Jaialdi metaleroetan, bat, atatu aje gutxi, eta txin <risa> txiba gutxiago. <risa> <risa> <risa> <da, risa> Oreoa, <tose> eta ezken egin, ez da. Eh? Bizar duenak esaten zuten bezala, oreoa. Oreoa. <laughs> Zer <hazán> <hazán> <hazán> <hazán> <hazán> bai, bueno, bai. Talde, bakoitzaren elburua, ez? Eh? Zergatik egiten du, bakoitzak egiten duena, eta egiten duen modua. Horri no? ba ba da. Ez da, izan nintek izkuntza. Beste gara gardo bat horretik ato, bai? Ja. Bukatu zu, eh? Egoaizienti litroko bada, ino kosteo nesik usten. Bueno, Piskat, etzen godu horrein e, taldeari buruz, e, argi gelditu ez bada, euskeraz hita dituz euskeraz edo bizkaiteraz, edo mutrikuaraz. Ez, euskera batu nagetan dugu. Es, batu e, ez dela... Akacha. Oh, <laughs> ze faltxuak, <laughs> ze hipokritak. <laughs> ba, baina euskeraz izango, ez bazen, izango naturala ere, urutak mm -hmm. ez dakite. Ba, batua segitea ere, egen, bale, ba, egen kontraxana da, orain izan dudana ez, naturala eta ez natural hori ez, horrein batuan niz egiten nahi du <laughs> <laughs> Baina nola etortzen da hipokresia eta nola erortzen za bete pisu guztiak. egin. Ez Ez da gidetete. Eskalt hori badu. Está en naturaltasun. Utzeko de, de, de. <risa> ditugu fanboy kontuieg, ez eta jarrituko du. Eh, bueno, así, bai, eh, bueno, aipatzen ditugola letrak eta bueno, eh hizkuntzen naturaltasun horia, abestia konposatzeko orduan Ba ez dakit nola iten duzute denean artean edo norbait arduratzen hartzen da abestiak komposatzeaz Nola emanatzeu zutori? Ez dakit, bueno eh... Abestiak, bueno eh... Tzatu diten da <risa> <risa> Eze, bueno... Bueno, abesti guztiak nik egitatzi ditu ez... <risa> <risa> Eze, bueno eh... Musika bera, eh... Ba, bueno, nik ikartzen ditut ideia batzuk Eta, ba, aitzolda bion artean hartzen du gora pixua bat esere ba musika da orduan Eta gero azkenan ba, bueno, guztioan artean borobiltzen dugu. Dena, eh? Da gero bueno, musika horrela. Letrak batez ere aritz eta jon aritzen dira nik ba, baten bat egindu da gero horrela ba, pixkate borobiltzen edo giltzen da. Euskalakaria esartzen da. Hemen, euskera teknikaria esartzen da. Baina tena... hori euskal dian. Bai, bai, ezaz. <hazor>, nola, nola, nola prozesu, eh, azten zatea dibietzen letrakin edo riff batekin azten Eh Batersere i, i Bonek leenesan besela ideia bastante garatutek hartzen du, Aitzolek ere hartzen du noizbeika, ta gero urtekan aurrera etortzen dea, ba aportazioak, eta Aportazioa, aportazioa ketadorgen ikusten da badiaan, hori ba, xion dago ala. Mm. Base bat dago, baina gero urtikan aurrera ba denen ideiak. Letrakin ere ba, berdina ere, Estale, ba, oso talde demokratikoa ja, onerako eta errerako. <laughs> Eta horrek daka, ba gauzaunak eta txarrak, ba sortze prozesuan igual ba luseo dela, beste hoseta talde tamaino, baina bueno, a ver hasta suna ba la talde da de ser a eta mm. eta genauk ba ale bat jarritza, ikusten de su batzu da dala, ba, pertsona batetan bislatzen dieanak eta beste da nai da, ba monigo te ba. Saiatzen <laughs> <laughs> gara ba azkenan ba denok ematen bizkiak. <coughs> denok era. identifikatu. Eta ustedes, bueno, caldera, usted Ezpaud gaizki ulertu joandela lehenengo letrak edo abesteak paia diozu musika sortzen, komenda too ba ba sampler Bieta... repatzu eta ditatiken dugu bai bietatik, do, en... ba, ba, bietatik eh, kasu batzuetan de, letra egin dugu ta gero eh, musika jarri horre mm. Alde ere. Bai, zuizetan ez ariagoa. E, rifa izan da letra sartzea, o letra bat asmatzea, edo alrebez. Letra bat izan da musika sartzea. Nire kasuan, adibidez... Nimen joan da eh, filósofoa, letra sartzea. <laughs> ez, <Es, laughs> letrak haigual ah, batzuk egin ditutela. Bie, gertatzen dena da, nire jo izaten detela. Letrak eh, aurretik anein, zuri okurritz esatzen da idaztia. Mm -hmm. Eta, takero, bat, batzutan e, musikia jarri horren gainean. Letra horri, ba, histori bat azkenean da, pelikuloetan bezala, bandezon right. horria, ikusien behar dezu irudisa gero musikia etxeko. orduan duan hori gertatzea batzutan. Musikia inezkeroa horretik han, ba, gero limitazio batzuk etortzen dira temporak, izjokuak, estrebiluan eta hori dena. Hor baina denetatik han praudu, eta gisa esan oen ja, baten goz, ba, batera edo bestera egin da, errazaldia. <hieres> mhm. <hieres> <hieres> <hieres> <hieres> Bueno, lehen aipatu zu, eta bueno, gu ere zuek bezala oso kritikoak izaten gara, e, musika estiloen etiketa horiekin zuek, e, bueno, ez dakit non kokatzen duzuen zu, zuen burua. Metala esan zuen, dute lehen, ez da binean. Inazi hori esna grup metala, metal modernoa, zuek bai. nola ikusten duzute. Eee, ezke hori izan da, bai, Inazi hori oso eskartuta gauden gainere pertsona izan da, e, pila bat laundugu da kritika osoan egin da, Eba hori xean, gruf metal ezela zelkatu denoan, gauza da gu egisa esan ez gala metala konsumitzen dugu, gustatzen zaigu pilo bat, baina geroia ja espezializazion maia hori berak duena o beste pertsona asko dutena ez daukago. Hmm. Orduan ez da guzetik eta aldi gure gure jarri, hortaz, metala jartzen dugu, zeuak gero, entzuten badu pertsonaatek gruf metala gustatzen zaiona, agian eta sentitzen do... identitatea o estatu metalak claro. eh le lengua bestitxikan askener arte hori mm. esango ditu grufe ukituak death metal death metal melodico trash eh metalcorea arte instrumentalak trash tech baina beroku inhoriez faiatzeko bai so da ba badia zo eh, melodez edo melodico asartzun zutela eh, horre elementu da eh, grufen o sea kondunense horre bai dagola Eta nik, eh, adibidez, ba, ba, armen abestian, bat eze, bertsio honetan ez berrian, maketan ustote Bale, bai eh, zago lago. Bat eze, abestian. bukaeran ezak iso batu, tolako, sistem fadaunen zeharrif bat bukaeran horrelako, bai. bai, ezakit, ekialdeko, ezakit, ezakit, zolako, harraroren <laughs> bat, ezakit. Memorien no hoi etxeran, ezakit, ez, <laughs> ez igual, nere pana, igual nere paranoia da, baina, baina, eh, antzutu nintana. Jo, eh, posa pues, bai, olako ez dakit, eh? Yeah. System Phone, eskarso prodie. Eziste no so faun, ba, entzun izan dugu eta gustatzen zaigu asko gustatzen zaigu, baina badaude taldeak, bueno, orain ez naiz ze, horatzen eh, zerke izan dezake eme hori itzuratas, baina eh, agian abesti bat egin eta E, normaiteke esan, ba, talde hauk gustatzen zaizu, eta eh? ez du buzabu, ez du gu segutzen talde hori, eh, ez du gu segutzen talde hori, eh, bai, ba, ba, ba. <laughs> zizela, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, uste kertatzen zitzuelak, Willis Dromo hani, Betesatik, ah, fugasi, de zagutzen, eta hia, fugasi hori, da, baka hori antzako, pila bat aldesetako, ah, tasendo hori taldea dara hartu pulikrafua apuntatu, eta ah, oh, bai, <laughs> eta gero, hadibi deso horreskema Segui garrena bestia... Talaisa. Talaisa, instrumentala. Na, instrumentala, nela. bai. Bai, hori... Na, naiko lasaia, naiko bai. Horizta, bai, bai. metala, hori? Ah, bai. Baina... <laughs> bueno, es, esan genuen... Pinploidianoa. Bai, pinploidianoa. Esan genuen... Arnaz hartzeko diskaren erdien, bagoasen... Bai, <laughs> bai. Eskema kapurtza, ez? Es? <laughs> bai, nik uste, ne, orokorrean neko horekat badagoela diskoa. Azten zate, ba melodia o melodez eh, kutxe horrekin, biztia bestian. Bukatzen dut zute, bueno, nik uste dut bai, naiko melodikoak ere bai, ta ez, ez bai. Kanya, eta tartan sartzen dut uste dut ...kaina, eta ari bizarren abestiaz bi, bi, nesgoatzen hori zenon durein. Kareakarrez duena. Kareakarrez duena. Kareakarrez hori oso kainero azten da, hori ba, ba. igual... ...gruf ikut bai hasten da. Bai, bai, bai, ba, izalik egin, bai, bai, bai. Denetatik, praudabor, lau haurenda, piska <gülüyor> dana nazi, eta... ...gero, zaiatu gara, bai, pixka, gero ordena ere oso garrantzitsu izaten da, eta... Baina geneuka materi xala eta gero ba, kompensatu ez oso ora, erretik abesti instrumental bat negenu elako, pixka tarna ere ez zateko oso horra eta mm -hmm. gain ere oindikan ere ba, gure influentzia harraruenak edo lasa izanak bat eratzeko. <laughs> gero, ba, gero, Azkenengo abestia, e, helen zan du denbora erdian dago, eta maketan ere azkenengo abestia ba antze eta ez ba denbora erdian joan da orain ere negenuen dizka amaitu ba, Horrela baldasai eta ba kolaborazio hori zartak gero biskat, melodia gehiago, sinfonia ezbaita bukaeran da hor e, bitxikeri bat e, musika kaxa bat hendikak e, <laughs> bere ganbara orkitu zuena horrekin or, grabatu genuen, azkenengo zatia da bai bai bai bai momentu hogetan esatutozute ez jo entzuten duanen ba konparatzen diate la ez dakiz zinekin eta Mm, Zea, soinio hau sartu dara eta, erjo, ez zehunak nek, garen. <risa> bai, bai, ba, ba, inglese sabestea, bakarri faltaseko. <risa> <risa> eh, Jarratzen dugu, bueno, eh, maketa duela iru urte grabatuzen duten. Diskoa, usta dut, ez, 2000 eta eh, maika? Bai, ortegan bai, 2000 eta urtana, bai, urte, bai, bai, bai, bai. Eh, diskoa justo joan den urtean amaieran. Eh, tarte horretan, eh, zegertatu zen edo... Bueno, denetarik egon eh? eh, bueno, bai, da ez, talekide batzuk kanpoan egon didea, bueno, Jon txogu ere kampoan egon didea. Bai, aritz! Amboldatu gara pixkat, ba, beste elkarrezketa baten ere ipatzenet duen ez, eh? alginen askoz azkarrago, askoz ariñago joan, herrin mm. moaldetik ba, lehenago dizkatera, eta guzti hori ez, baina, ziren ara moldatu gara taldekide bakoitzaren erritmora eta, ba, bueno, lana edo, ba, bueno, kanpora joan behar izan duela baten batek edo bai. apiskate bai. hortik, nahi behar. Bai, bai, ez hori izan da, ba, momentu jakin batetan, ba, bai, aritz, bi aldiz, topa. nire, <laughs> nire bera bai, ba, hori zen kanpora joan geha ikasketa dela edo beste pia bat, ba, beste taletan gertatzen dena, Besteose taldetan igual agian ba, beste filosofi batekin, ba ultimaton bat Bai, edo, bai, norbait. Ni erekin esaten dutenak. Bai, bai, bai orduan ez gureak ba bueno, ba Juan Campora eta gu lan batzuk etxean eta bueno, ja dano batu ganean estabilitate bat bidatu dionean uh -huh. eta bueno, ba, ora, ba venga, aurrera. Eta gointzen ba alde izan ba momentu bat, nesta CdB Berri bat ba, bueno, ba, beste berri bat eitzekore, ba urtean aurkitzek gala. Uh -huh dareske zabana hor zuzenekoekin hasi zineten bain bildu zinetenean berri hasi zineten bai. zuzenek ematen bai bai horizon tarte jakin hortan hasi ginan berri zuzenkotan e, diska e, maketa grabatzeraia aitzol sartu zen, igorren ordez oigorre e, lengo bateria ba lan kontua diarata bizi da, bai eta ta horiren sartu biña lehen pauzu ematea maketa zuzeneko pilo bateman tarte jakin hortan ere abestiak arteatzen hasi zian Eta bueno, esan bai, ginen, bena, ondi diska hasi bergar. Mhm. Uh -huh. Eta, eta bueno, listo. Orre, ba geldialdi bat edo ba, bueno, lasaiago hartu. Bai. Abestia informa eman, landu ta ba estarte bat hartu denuen eta gero e diska eh bai, durango askoan eta egonda, baina atera genuen diska ekain ekainaren hasieran. Ekainaren. Ez? Eh ba ginenor martxoan inguran eginen estudioan grabatzen eta kontua da hor ateraienen diska eta justo orduan uda iritsi zen eta bat oporretara, bestean oporretara, azkenean esagenu, bueno, ba irailan hasiko gara. gainera ba, eman genuen aurkezpenko kontsorto bat zego berrian, baina gero, orrizena, udako hori sa parte, gero gera estilo bat, ja, serio, e, udan estan a Hmm. bai, eia, Ez que, eia. Izunda, da ezke, hola izun da da, da, leleengo zaparradekin eta leleengo mantak eta gordoan <laughs> zena azten da metalan zasei euskal harrisan bentzak bai, bai, bai. eta, eta e, udan ere, ba, azkenean zan ba, duguna, amaterrak izanek e, oporra dituzu abustuan geratu behartzea, kontzertu hipotetiko tenertzun zain, txosna batzutan azkenean ere, iso leku gehienetan formatu eta musika iguala erabiltzen dan bai. ba, bueno, ba, bakoitzak jote gala oporreta, gozatu, pilakarratu Eta iraitik gana horre egurra. Eta egurra ortatik gana gaitziraia nazi ginean. Emoan ginen lehengo ma-bos bat kontzertu, gelditzu eta orte behar beste ama-gost. Ba, ba, ba, kartel bat atera dugu erindela gutxi, beste ama bat kontzerturekin, eta, bueno, gero elkainan horre, ez dakit... Elkainan mm. e ere, berdez, geldial ditxo bat, Juanzano urteko arrase entzekan eta bueno arraso. Ya venga bota negoso. Es eh. <risa> <Yeah. risa> arraso policho de chico, bueno, tal izango da eta uh -huh. ta bueno, ba, arek ere gosatziak ala. Ez da kiru aserrimotan Juango garen ekainetik aurrera. Eta... Leengo berrira eengo deu, ba, bueno. Bueno, bai, lasai hartu dant a. Bai, bai, eta kokitako bai, bai, pilajareta, pila listo, bai. E, zuzeneko taldea zaretela komentatzen zute, Mai, eta batezera, zuzenen ikusten zaitu zutenean, oza, ba, argi gelditzen da, batez ere, baina ba, eta bezlarian, zureke bai, bai, azten zaten mugetik mugeti batzen, baina batez ere baina, baina azkeneko gontzertuen ikusei nun, ba, joaten zela barra beste etokira joaten zela bestera. E, eta azkeneko kontzertuan nahiko sozo edo e, kotxean esaten zuen. Kochean esaten zuen, bueno, gaur, eh, denak, denak esaten diate normalean, egei egi mugiz, egi edo asko mugitzen aizela, gaur pixka bat, lasaia gartu behar dut, ikontua, <risa> eta... Esteu nahi, azken aldizan estu Eta, <risa> bene, tora paleun joan <risa> <yo risa> duenean ere, zainzaten, sí, eh, ziminoa, ¿sí, ziminoa, ¿sí, <risa> ta... <risa> eta... Eta, egin hatu zuen Zure galdera zuko zor zen un galdera bat, ez da. Bai, ba, bueno, e, bai e, kontzertu horretan e, dokan eh ikusi genun kontzertuan zen, bueno, adibidez, Xabat honek kontzertuan baitatzen genuan, ez? Ze garrantzia duen abezlariaren karisma horrek, jende animatu eta ikuskizuna laguntzeko ez? Bat ba, e, no ez zere, ikuskizuna laguntzeko ez? Bat ez zere, ikuskizuna Eta abezlari e, alda, aldaketa hori ba, niri asko, mina indi bat batez ere, ba, ba, ikuskizuna laguntzeko ez? Eta Ba, donostin ez? Ez dakit ez? Energia gutxi ez dakit edo... Eta, bueno, kontrastean ez da, edo de, ez deneteko abeslaria ikusita, taztu baina ben, ikus, ikusita ez, zein ze, ze garrantzitsua den ez? Bueno, hasi berri nire ere e ha, e nireak edo hasi berria da, eta igual ere ekuiko bihurrori... Enbora tartea bat egun, utziko egun... Bai, nire pentsatzen da hori ere aldala izan, gero pertsona eta pertsona doz, baina atena pila <haz> e bilboreko agentia bainoiz ikusi ez digun ez ba, publiko ageratu zen, ba, Pentsatzen, presto <risa> noz t-shirtu dian osea, ibil izan guiko eta jare, abesten jarraituz, joda, bada, show bateo egiteo, Bye. bueno, ertetzen zaizuna, zara nik ezte pentsatzen bintatzen, ez da la showa, abeak egin txen, inkieto edo, momentu hortan, baina abesten jarraitzu, eta... Ba, transformatu egiten da, eh, ertetzen dena, nezinatokide, eta gero bazten da, ba, nahi gabe, eso. eta... Horre, Bilborroken, Bilbo, Bilbo kaudaletxeiko batzeoen, eta egonsenean balkoi gantzeko batzeo de, au, au ile, ile da egonsenean, hau hile egin goda, eta salto egin zuen goetik. Konkursos pa gehiñone irabazten indemnizazio gane ba gehiñone, eta <risa> horre, dañoz hiperenjuizioa. <risa> hau izango da, urteko konzertuan, ez da. Bai, bai, eta mito bat, ereki, eta nian egon. Kulko behinen zera hori, ez da, gazte izan. Ba, bai, bai, bai, batitiroa eta beste bat balkoi tiran Bueno, eh, ahipatu ere, ba, hau galdera hau pixiat beraren zatzen, baina ez dakitea kapasiteak izango zareten erantzuteko, guturalak, ahipatu ba, guturala, ba pixiat estilo ezberdinak izatozela referentzia ezberdinak, gutural horiek egiteko ba, erreferentziaren bat hartu du edo bera ere gokitu da nolaz bait taldeak egiten duguna era edo nola eman da erregistrori? <laughs> Ba, horneuk erantzun goret, txap. Lehelengo gauza torteko tanzen bera, baina vai. lan kontuengatik ezin izan dut. Bai, baina, agurtzen dugu, Barkatzen <gatzen> du dugu, barkatzen dugu bizitza, bueno. Ba, yes. iaiz. <risa> ez, ez, baina... Eh, ba, izan txikistatik Ez da inoan moldatu, argi genduen bera pila bat, ba, lendikan, ba, gaztetetetikan, ba, joten ginen ba, eraso eta olako guturara kouma eta hortikan nazi mm -hmm. ginen eta gero hortikan ba, egon den evoluzioa badan aldetikan, ba, musika gorra, ba, in flames, children, horreta gero, <gülüyor> hori guzti eta beha oso ondoan moldatzen zen talde aukioa ba, beti guztatu txizakon eta gainere daka gauza hon bat bat ez du, la otzi galtzen, momentuz, bentsat <gülüyor> eta dabar izan ez da inoan moldaketa izan Teknika ikasi du ez da? Eh? Teknika ikasi du behintzat ez da? Eh? Teknika du, ez, da? Es, teknika barruen dara maa, eh? esak, teknikari buruz azten dizketan da beha, be, be, be, no. baina, argi egen euken, zer estiluen gobe eta ahotsa hori izan da, eta joe, pia bat talde, gustako litza joke, baulakot ahots bateu izatea, aurrea. Eh, du da. Eh. Bale, ba, jarreko dugu bigarren amestia ez da, eta azkeneko blokea, bai, kareak errez, ez duena. de la violencia, son a quienes menos interesa que acabe este conflicto. Hor izan dugu, hai, hai, entzuten zait, bai, bai, bai, bai, bai, bai horri zan dugu, <risa> <risa> eta hemen hitz egiten ari ginen, eta guztu hurrengo, hurrengo tartarekin erlazionatorik, ba, interneten kontu hori ez da, eta, bueno, pa, pa, piskat, esa, komentatzen, bueno, piskat, galdera da, eta hor sartu dezak ez dut ez da, nola manejatzen zate interneterekin, sare sozialekin, vale, Neu geheran txungo dut, zaba, so, so, Iboni, hau jatema guam, diga, esan, esan ze laketan. Galdera errepikatu da? Ez egin usta. Ez, eta galdera oso nada. E, da oso baliagetan bat, eta, eta zure musika, eta zure dena, lan dena, ba, haure proiektatzeko osona da Ta joar, pio bat baliatzen dugu, eta saidatzen gea, ba, ba, Facebook, edo Twitter, Instagramo, azkenean, ba, bueno, ba, hortikan, ba, reflejo bate goten, ba, gure lanana. Hmm. Baina gero hori ikusten dugu bestalde batetikan batetik kan, ba, ari ginena, ba, ondoera bilibartezula, sa, ikusten dugu beste talde batzuk eta gabiltzela joko batzetan zetan ja, e, ba, bueno, jai baten joteko esaten ari ginena. Bai. Internet bidez, botuak eskatzen ibiltzea, Bueno, Jaialdiak lehilengo bultzatza Jaialdi onta nahi duzu jo, bai ba, Zenbat eta botu gehiago, amen joko duzu Hori, ja, ez dago Penagarria Penagarri xa da bai. Esto kriterio musikalik Hor hor norbaitek montatzen bali ma dugu Txikili kuatre bat bai. <laughs> e, feste, Metal festival dugu, azken arrok mm -hmm. edo dena delakoan mm -hmm. Txikili kuatre bat montatzen badu Eta kreston kampainetxe ma horre joko du Bai Orduan, ez dago kriteriorik. Orduan, lehiak eta hori montatu baino, beste, edo zer, edo konzertu bira bat, edo beste mila gauza. Eta gero ja, talde bat ezea bihurtzen, ikust ezea, espan bat bihurtzea. Bai. bai, bai, bai, bai. Orduan, Bari, bai. ja jendea kokotera ino bukatzen dugu, ba, gure kasu izan gara, ba. graus, kestak izan gara, botoa emateko bota. Ez, eh. ez. <laughs> eta gure taldeak argi dauka, ba, botu sistema bidez dauden eusek, ara, esgeral orkesten. Mm -hmm. Eh, ez dugu geizkitze egingo goden, eh? baina ez garruko da eta listo gortan, baki emango edo. Gero igual lagunei da saietu gara da diska saltzen, edo kamiseta, edo, <laughs> Bale, baina bai, baina hori ja beste ondo erabilibiar dala. Eta bai. gero horre esaten genuen testo hortamizela, eta zuzendu naturaltasun ez, ari oso zeletan, euskera zabezten dugu esgerasiko talat hori e, e, e, e, esaten zutena ba, zuen Facebookean agertzen den lotura bat, ez da? ba, ba metal talde batek egin merden ez dituen 10 gauza, ezta? Hori. Hori. Eta ezin desuna da e, euskera dela zure publiko eta zure Facebook jojartea euneko hondiba danian ba zure sagunak eta hori bai. dena ezin desuela hello people e, eta ke sei da very special songs eta eta ke sei que no cola no, eta eta isketak nei batek ez da pertsona da ez da. Baera, eh? naturaltasuna. Gu Krausk. Komentatu nahi dugu. Bai, eta ez, ez da ez da gaulago ikere, ba igual va ba, comunicada eta hmm. o pertsona jakin batzuta ere ba mesediaken eta ez, bota ke ez, es, gausa, prozesua naturalizatia. Uste ertetzen? Uste ertetzen? Da hmm. ja sta. Prazuentzako e, zer izan da o nola ikusten zuten internet e, e, aukera bat. Zuen musika zabaltzeko, eh, nola baiteko, behar ba, ba, txuga edo, ba, o sea, deskarga ilegal, ekin ilegala. Zaten ikusten baina, entre komilatzen hain, <laughs> ez? Ez, ez, ez, <laughs> bueno, eh, ten joan eka ipatu esala, eh, sozialak ezkenean zabaltzeko, bueno, nik ez daukat nire Facebook ez diterrek, ez? Baina, bizkat horren kontra ez, baina bai. ba, ez aiz gustatzen, ez? Baina, talde moduan, ba... Daukasun helburuaren arabera nik uste dut ba, garrantzitsua izan ditekela, ez? Ba, talde moduan pixka zabaltzeko eta... Hora ba, azkenean, nork ez dauka Facebook bat edo Twitter bat edo ba... Nik ez ez, baina bain nork ez dauka, ez? Eta... <risa> eta... Zabaltzeko ondo dago, eta gero esaten duzuna... Eee... Eh, bueno... Bueno, jartzen diosun helburua edo erabilera, edo... Re... ondo dago, esma, da, gero saten duzuna... Pirateo... Kontu horieta, ba, eskenean... Eh, inoiz, komentatu izan dugu, es... Ba top mantan eta jartzen dituzte dizka, ba, ba, emango diogu bat eta salde-sala nahi badu du, edo zabaltz, ba, azkenean e, guk batakigu hortzik ez garela biziko. E, ZD-en azpian gure ZD-ak zartu eta... Baitapa zabaldu eta... Pasabalduta... Ez, guk moduko talde batentzako entzakago kresto naukera, eta piratagoa... Oendikan ez dugu jarri izarean edo gainek, aber laster jazten dugu, ez dugu inigo arazoik, baina horre ez dakau guk, e, arazoa, arazo, Ba, Lehen aipatu desuen konzertu desela, adokan irudu talde, ma, majo, jende da... Bueno, bu da. Ba, jo, konzertu bat, eta zantolatzaia ba, barduratu eta semelagun batuko garen, zenbatez. Eta hor da, hor dakau beste lana, guk interneten aukera guakarrik ez ditugu. Gaur irratian ez ez desuen maiatzaren ogeian egongo dela musikarik abeko eguna. Eta, bueno, betiko jendea, ba, zarrat, ez dakize, dakize, guri bak ez dugu afektatzen. Gu beltzean guaz, eh, doa nahi doan gala. Ez kek, da mennkesto miserixado. Adioz, frantzia restatuan musikarixata ondo doa, loraututa. Mm -hmm. Baina Google mundu baten bantolatzeiak. Jo, nola lotu desu teamogos kontzertu? Jo, ba antolatzei eskatzen dizuelako, ba, bueno, aldi gu zuenen, man. Mm -hmm. Baina, e, jendia da hil konzertu egin kriston lanetxen antolatzen, kastetxiak, txosnak, e, kainere lan asko dira, musutroke ditxen dauetzen jendia, eta gero ez dakar erantzunik publikoa aldatikan. Hori bai, etoriko da mius e, bebekalaifera <gibus> dena bete <gibus> eta... Eurro eta... Eretzunak berdina dira mugitzen diana, gero mius piaga guztatzen dira, sarrera gabe deratuko da. Baina, <gibus> ja do krisi kultural bat, ez da besaren gauratak guz, krisi kultural hori <gibus> jasatzen eta eta, eta bat ere Ba, txaloa ba, ero bat eman, ba, tabernak, kastetxiak eta honetanak no. muntatzea digutena. Beti ezin digutela, beraiek ere nahiko zuten baldintzak ezkene, baina ezkene norma da. Eta mm -hmm. gero daude sala batzuk, dakainak ez baldintzak, baina gaur egun, diro eskatzen azea nah, ta, mm -hmm. ja, eta lehai. Eta gu hortikan ere ezgea pasako, behin ja nahi ko gazto dago eta behin sala bati garantizatzeko egun lagun joango ba, dira, ala. Zagarrisa. Eitu talde bati eta egarri, Joko duzu hemen baina karri behar dituzu ez daki zenbat lagu. So, eta hori, pixka da so. da, eh? ba ez Bai, <laughs> <laughs> ez, ez goaz. Ez goaz. <laughs> es <coughs> es que berdinen espamian sartuko ginen. Laro hilagun batu behar deat nik zarbaiko bratzeko. Sistema piramidal bat montatu behar deat niko horratzeko. Bai, Horri Zenbait antolatzaile lana bat txarlotzeko moduko da. Gero ba horrelako garrerak, orain nahi patzen ari garrera moduko da, ba, pixka, te, ba, ez ez. Eta gero ba, hori, lehen izan duzuna, zabaltzeko eta hori ere, ba, nik uste dut guk, ba, guk ondo pasatzen dugu egiten duguna egiten, eta azkenean, ba, jo, zenbat eta gehiagoentzun edo ba, musika eta mesua eta ba, zabaltzen bada, ba, gu asko guztorago, eta, bueno, lehenengo leherroan badaude batzuk gure abestiak abesten baina ja, soratzen, ez da, bua, ez? eta, buah, abestiak dakizkitea, ez? Eta, dakiz <laughs> bueno, txin, galdunez, ez dakizagatzen? Aipatzen zenuen ten horrekin e, musika industriak eukiduen Harremanaz zer egin du gaizki ba, Internetiko e, egokitzapen horretan edo emateko ba, ema gaur egun ematen ari diren ba, arazoiek ez, e, industrian eta bai taldeentzat ez zupeako du taldeentzaat ba, dituzuen batzutan dituzu arazoak kontzertuak emateko ere orduan. zerer eman da gaizki zer... zer Net, krisan, kulturala dagoela bihurtzen eta gabiltzela internetetikan karpeta hori batzutan bajatzen ez dakizemateko diskorrafixako hori diskokuak, hori diskorrenatzean egian berra urte daude musika talde batenak, e, diseinu lan bat, ez da, baina ja, balorerik ez dugu lehenaten, zaba ja, gauza fizikon ez dakau, hortik oh, oh, anasitxa, Pia gauza, orduan... E... Hombro, hain egia da, ere bai, e, deskargatu alduzun guztitikan, e, doain ez balego, e, zenukela, deskargatuko nagoetan esan, e, erabatean, ba, musika gehioen zuteko aukera ematen izula, ez? E, masat hamakabiltze lan mobitzen, eta... Netza, masa suntu hortatik handi, joa. geixo ez dula, baloratzen, herri txiki baten, e, ga, ba, lehena ipatutako erri xa, ba, iperraldian, ba, kastetxe txiki batzuk, mm holako -hmm. e, auso galduetan daudenak, hor, lau lagun batu diala antolatzeko kontzertu bat, e, berroi lagun batu diala, e, norbera erri xan erbinguruetan, jendia esarren truk, e? oza, sea, ni pentsatete euskal erreko mugetatikan kanpo, pentsatzi bat, tabela taberna bat, inorrez dagoelako borratzen lanean, mm -hmm. azte guztixe gauntala montatzen, kartela pegatzen, ta hori dana, Eta jendeak ez diol ematen balore batzu, ja, jendeak itxutu da gauza batzuekin, mm. parranda bai. ez du nahi geixo involucratu, baina ez musikan da, ez beste mina gauzatan, futbola, ez da, ta, imasatan. Eta gero hori bai, hazezeze, venga. Horre, azken nengo ze, bueno, gutriko korrokelkartetik prokolektibotik mm -hmm. antolatu genuen eh, kontzertu bat, bat, ez dakit Ameri, Amerikar batzuk edo karriken nituen, ez dut batzuk eta Eurek esaten zuten da, hemen, ze zarreran daudenak mm. eta horre, Gaztetxean gastetxean edan tortatu menuen. Eh, e, ez dute kobratzen da, flipatzen ezaz, e? <risa> da, ez, ez, ez, ez. Da, es posizio militanteagoa da. Bai, da. Bai, hori jaña militantea, bai aspartu tal metalarloan sartu. Bai, bai, bai. eta ta orrixena loratzen dau eta, eta bat, ba, bai izenik emago baina joder, zelan lotu desu hemos concertuda, joder. Ba, eske guk you do eskatzen dugu. Ez ki, karri jokauko dago. Hola, izab, iruero, eta netzat iruero batalde bat egin hor dintzeko. Baina, gero, gu mutreko nantolatza gara kontzertuena. Mm -hmm. Eta iruero nuero sarreratan inoiz ez da izan refleja. Sekula ez da egin irueroen. Haur dugu, mm. e ezin dezu e ondo iruertza eta superzilegia eta, eta gainere jakin ja batzuk pile bat urte dugu zela hortan. Ez bai. Baina ez ki, gu, itxen ba, dugu, ba, beste hau du, ba, ba, zen bat aldi guzu eskene. Pentsatzen dugu eskaindi esaten diguten hori, ba egia dala, eta da eta aurrera. Ba gero ba horritzikana dugu kontzerta beixo korreguntalde ba montatzen male mae zu eta ezatzen male zu ga nik estage emateken <risa> eta ke eske dokumental bat tal cosa nen eh? a ber lotzen dizu espa, espa oso komerziala edo no rei ta gasago no bai gugu bueno kontaktu da kabor esamen bat azar irunen konzertuak dituna eta komentatzen zigun ba... Ba azken aldiko ba talde famatua ba, ez ditute ez dute zenetik esango ez da Angelus Patrió. <laughs> ba ba bueno, norako dirutza eskatzen dutela ba zuzenean jotzeko eta bueno ba, dela, zentso horretan bastante zaila dela askotan, ba gero esandakoa, gero gertatzen daioa leku baten, ba andatorrela cabeza de cartel hisenekori ba, ba ezaguna den talde hori, tantolatzaileak, ba igual ba 10.000 € ditzula. Antolatzeiak bai ematei amarrean mil euro, eta beste bukadei ematei bai. jo. Es, ez, ez que, esaten... Da, da. duzu talde handi horrekin. Horidek, e, eta esan, joder, esk... Ordo, ordo guketxen daun kritikia talde hmm. moduan. Bai. Zaten, ba, joder, talde regateatu, zaiatu regateatzen gutxionez bosteun euro, beste honi eskintzeko. Horidek, uh -huh. horidek. Zer, eskenean talde batek ere zede bat grabatzeko gukain daun besela, olo que sea, gure boltsiotingan jartzen da. Mm -hmm. Ez dakau, basietakau, kontuko rontiaba, egixosan. <laughs> <laughs> bai, ez dakau, esto movimiento ondirek. Orduan, joa, dana azkenian aurada, kateba da, orduan, Taldeo, neiz eta berroi kontzertu duma, ba, bokaio eta gasolinan truke balima batos, ez dugu dirurik batzen, dirurik espadu batzen, ez aberaztu nahi dugulako, beste proiektua batzuk aurrera, teha. Instrumentuak, ezkera. Guk argi dugu gau emendik izgarela biziko, eta ez dakit ez dela gu gure lan, ezkenean ba saletazun bat da, eta mm -hmm. ba, bueno, ondo pasatzeko egiten. Ba, eta, txipa argi dugu ez gela ondo pasatu, eta aldo handa kondizio duinetan, eta mm. listo. Diskoari buruzte hitz eiten, baina bueno, netzako sorpresa handia izan da, nik, bueno, software liberaren eta kultura liberaren nahiko horretan nahi bil. eta Eta, zuen diskoa, Creative Commons lizentziapean pean, Lizentzia Libre pean, jarrit zute. Bai. Ez du zute planteatu momenturen batean ezakit, ez, copyright delago agat jarrit. Ez, ez, ez, edo. ez, ez, ez ginen, eta, eta postua hori zen Guk zabaldu nahi da gure musikia mm. eta eta listo, horrek ere emateiz aukeria, egun baten norbait, baliatzen balin bada, lukratzen balin bada, publizitate, kanpaina baten, zurea beste batekin, orduan bai alduzu reklamatu. Meni, urtikana horrera, guk zabaltzea nahi da, beste eserrez, beste eserrez. Eta aurrengo discoetarako, ba, orain oso modan jarri da, crowdfunding, <laughs> zera, proiektu iek, planteatu zute ba... Es bi hiru lagunen arteko crowdfunding bat egitea. es. Es, hori crowdfunding talde batzuk aldea permititu eta taunde ikuzte baina bueno, guk, eta galdera, gu ta gañer esto pentsatu galdera hau, gu montatu da crowdfunding gaua. Taueguixada. da, e, espainatikan bira bat enbiar dugu, erten zego oportunita gaukera bat orizion euskal harritzikan kanpora hartetzeko, baina bueno, esaten ari ginean, furgoneta lokatzela hori unero da, gazoi eta hori dana, bosteun, beste estakizen bat, eta eongo beste lautan lekin, eta esateizu etakilako lautan lehen artean, orduan, bua, takilon zen badalimagoa, akomer mierda, orduan, gazto pila bat Chabaldun Oireau. Orduan zein dau ba Gaztetxean Mutrikun e, martxoan 21ean jai bat antolatu dugu, mm. geu arduratua da na ba beste taldea lotzea. Gau berezi bat. Gau berezi bat. Jai bat eta gero barra au kudeatuko dugu sarrera lei bai. Baia bueno, trukean eskainiko dugu kontzertu bat mm -hmm. bertsioekin. Bai. Gero diukei jarriko gara. <laughs> Pakirrin bezela. <laughs> kasko gabe. Eta zerbait eskainiko dugu ba hori zen. Crossfit ez izduengo baina hau hortan nengo deu zer bete eskaini publikoak guren guruko publikoa lagunei daure bertzioak eta geura bestia ere bai baina pizkat hola eta hori izango da bai. gure finantziazio ben mm -hmm. finantziazio sati <laughs> bat. Bai <laughs> baina, talde askok bueno, hemen eh, batez ere ba elkarrezketatu al izan ditugun taldeak eh, asko komentatzen zuten hori ba, ba, talde erdi handia edo mu, jendea mugitzen ez bazun taldea zara ba dus, nahiko zaila Nico Zalla dela E, bueno, niko hain dela gutxi garrin nun e, Meta Libran e, Galizia kotalde bat Ez nesu bat zonen, nena esu nesun Baina, e, peraik adibiezua, crowdfundingan Mila euro jarri zuten Eta lortu zuten, kostatu zitzailean zan zuten Baina e, lortu zuten Ez dakit e... Baina gero, lenggo berdinea Spam, bai, spam da bai, Eta ni, jo, belarritxikan tiraka Astea laune, eh, manra euro Ez dakiz Eta da zuri guztatzen zaizun gauza bat Hor bai, da, ez gukorduan Taldean, ustez ondo berez, tezula, bueno, hau da, gure komille, kakotxa artean, a, kapritxo da dezela, bai, jartzen dugu dirua, eta venga, aurre. Oportxiki batzuk. Bai, bai, bai, bai, bai da ez, eh, hau, Esker. azkenan, eh, hobi batzela esta... jarri bat dela eta ortikana aurrera ba baldentza honena lortzea ba horien izatean da politena baina eh? ez guk ondo pasau da beste gente batek ondo pasetan badau gaia ja hori baia, da hostia <laughs> ja da itzela ba, ba, guke ba, ba. bueno hemen erratian eta beste saio bateneri er, gara askotan ez planteatzen duenik ez zergatik beste batek ordaindu baditu nire nire hobiak estan Bili barnaiz... Ba, Ose, belarretik dira, haizu, manatu ezak izte dira... Aizu... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, pf, argi dago, eske... Ola, bai, ez guk hori argi dagozke... Bola baina super eskaintzen duzu azkenin azke zioz eta ba, er tireka erbili ez... baina bai, baina baina baina baina baina lehen komentatu duguna ez... Baina baina baina baina ez gaku <laughs> guztetan inori tireka egiltzi belarretik eta... Ez, yes, ez... Yes. Bai, baina... Eta, baina Baina maituko dugu, ez? Baina e, maitzeko emango ba, dizuko aukera hori Aipatu zute kontzertua eta, bueno, gaineakoan ba, Diskoa erosteko interneten aukerarik dagon e, non, bueno, Facebook, Twitter e, ba, Mutxika zuzenean ere ba, kontaktatzeko moduak eta usti hori. Bueno, esan kontzertuak, datozenak Hai kontzertuak ba, eh kaina el kaina, ez? Ez, hor Bilbon, Rosalino Rude Club, Arratsaleko 7erdietan da, gero. Aurreratuen dego kontzertua, anestesia eta oso ikusteko edo <laughs> bai bai bai. Gauean bai, bai. kafeantokietan jotzen dute da esan gendu, <laughs> bueno. <laughs> Aprovechamos utena. Bai, jaque kondizioak eta ba, ba len ezandakoa ba, ba, ba, Amaterra garaen bak eukeregen. <laughs> gero hor kontzertu bajausi saigu eh bai, martxoak 6an eh Korrika oca nor eh, saltzen da baina bueno ba lanaraso de ir al medio izango dugu gure partez bisok talde handego da asko itekoa ta gero hortikan horra pia bat etorko da tartean eh, bueno mutrikuko hori aipatutakoa mm -hmm. no, eta espainiako aipatutako pira horre, aperilaren bian egongo gara madrilean iruan murtzian Lauan Valentzian e, e, eta Bostean e, Obiedon Matro batzuk egin da gero, <risa> Obied Eta gero, berri zizkalerrira Eta hor, ba, bueno geur, Markina, geurin, berritxo, askoitxiai askoitxin anestezia taliak <risa> Beraz mugituko zatea eh? Bai, bai, eka, Zaten, ez zatea espertuko <risa> Ez, ez igala sarratu bai, baina espertuko Eta ez. <risa> <risa> <risa> bueno e, Facebookan horkitu Facebook, Twitter, Instagram Eta <risa> olako da, danetan gure present eta gero diskerozteko hantse bertan ba inok ez estibo bueno paisaia ba, te sande baina eskatu eskeroak bidalietzen dau e, eta gero ba suseneko kontzertutan gero baita ere elkar, elkar megadendetan ere mm -hmm. badu jarritza Esta eta diska askorik geratzen eh eta, eta, nahi duenak <laughs> bai, eta eta fnaken ere Badiru de baina e, almazen baten egongo ja, almarixo bat kalzatzen ego gure cediakin, se ba, eskatu izan dauet. Ah, ba, bueno, ba, zuek eh, disco par bat ekarri dituzote, baimaketa, bueno, bai, bai, maketa, bai eh, eta zosketatxo bat egin nikuz tote egin berko dugula. Bai, eingo dugu. E, bueno, jarriko dugu astean zehar egon gara jartzen bat fiskat elkarresketatuko dizuegula, sustot ondoren esan du dela. Eta, eta, bueno, ba, ez nik uste dute, ba, saio jartzen dugunean, ba, jendea komentatzen duen jendean artean, ba, nik uste dute hogin artean zosketaren bat egin dezakegula. Zorte, zorte, zate ma dugu, iru pertson ezango dira. Ez ez da, egin spam. Dizkake dugu entzulea baina. Egin spam mesedez. Bai, ez dakit, ondana, edo txarazango dut, <gülüyor> jendeak ez gaitu asko entzuten. Ignacio, ez nahola gure hartxietzaiak kentzen e, dizkigu entzuleak. Bai, bueno, bai, e, Susana na. Griso, bera da <gülüyor> <gülüyor> Ba, bak, eh, ez dut, komentatu Facebookean edo Twitterren eta komentarioen e, artean, ba, zozketa egingo du eta hemen urrengo astean, e, ba, komentatu goa, nore zango den, e, nore zan, nore zan, nore den garaia, odu nortzuk diren. Ez mm -hmm. dut, lau ditu gulako? Ehm, bat, Bi... ber, ez gu xurra geha, gu biekarri <laughs> Bi eta maketa bat. Bieta maketa. Bieta maketa. Bai. Bueno, ba, ez dut, ez komentatu? Eh, hor ir ilusioarekin eta Bai, bai, bai, bai, bai. gero galdera daukago. Galdera erekin o ez. Naiz galdera bat. Es, es, es, gaina ez o. es, es, es, es. Hiru entzule bale maduz da gainera galdera filtro no, ya. Horrati gese atondu, horrati gese. Eske ni gurei dei hori zen galdera baina <ríe> jalo beto. Pentsatu baina izan dugu, ba, eske normalean ez da de. El carrizqueta daka gunean Morindo piscadao? Bai, bai, bueno, normalde deitzen badin badu da irabasten badu dizka, eh, bueno, ya deitzen badu eman, nahi badu atera ditzala kopiak eta saio berez eingo diu, deitzen badu, o sea, badu atera ditzala kopiak eta zabaldu, ta bueno, hemen inguruan kontsentra. <laughs> Gastea on. Epatzen <yeah! laughs> <laughs> <laughs> on National Land, ¿es? zabaldu ditzala, zabaldu oh, desala ta bueno, hemen inguruan eh, nahi baduzu konzerturen mate-batea ba, guzturatu eko barela jarri gauza, Krauski jar, ba, jarri gauza politak ez da, komentarioetan haber, e, ze komentario politak guztan ditugun ez, ez da, ki, gustatzen zait, onna edo horrenak atsegin <laughs> dut <laughs> eta hori meze, ba, komentatzen baduzute ba, ba, disko bat irabazi alduzute Krauskin esku? eta norbi daltzen dukazta hoz den bi eta horrek antxeta irratia ah. ah, o oh, oh, <laughs> bi eta horri jarra Bia etortzen bazate, bai ya, bai, zango zate entzule eluko. Konbidatzen zaituztegu, emat... Boulevard, du gol, amalau... Hori da, Ez dakit, saiatuko gara begira, begiratzen, jarreko dugu Paypal edo, lako bat, ez, donat, donatiboak jasotzeko, eta... Crowdfunding, crowdfunding bai, mesedez, ez, eee... Diskoa bidaltzeko crowdfunding, mesedez bost euro. Ogei gramo, pakita azul. Ba, bueno, ba, hau ba, izan da, esker asko berriz ere torta batik. dugu, ba, ba, ondo pasatzea. Eta, eta, eta bueno, azker nabesti batekin ezagurtuko dugu saioa. Zein, zein nabesti jarriko dugu? Ba, bizi. Bai, bizi. Ba, bizi. Binoa. Singela, egon. Singela. Singela, osan da, osan. Eh? Singel. Zing. <laughs> yeah. Bueno, ba, agur denoi. Agur. Agur.